ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الحديث صاحب المشكات ابتدا و طوربان مقدمي طور حدیث النیت او حدیث الممبر ذکر کو پاری که د باور انوان او زاحت اور امر کشه وو وز درم انوان او د اړو زاحت چن نما اعمال انما دې اور خبره نو تاسو چې نما کې او دائم د اعمال فاريد د دا عمل دارنګي د دا عمل او د فیل فرق کمو عمالو لنیت پاکار دے او صلو رم من الامال لا عمل کی داخلی اوکنا تروک جکم بیخوضل شنهاب عمل کی داخلی اوکنا انما دا قمه بسته ده په کلمه مربه یو یوول چې کمنو دا دی چې دا قما بسته ده یعنی دا دفق دا. انما لا دف قشانتې موضوع به را صح ده انمامربه ده نو بسته یو یوه کلما ده دې قوالدارې چې دا یې نما مرکبه ده چې انتا کې دی نه ا زمانا نافیانه زمانا فیه د ذورن مرکبه ده سوال لې چې دا خو ان بیا تقاضا د صدرت د کلام کې او ما اف هم تقاضا د صدارت د کلام کوي دواړه چې کم منو صدارت سقاذا کوي جواب دا دی چې دا مقببه شوه نو وګرې دا کلکلی متوا ده مقبب شوه نوګرې دا کلکلی متوا ده او څه کوم دي نو مخصود دې کلام نسواد ته او دې معنی په سر تاكيد دې اسباد شوي دي د دې څخه مخابل نوغه تفکرې شوي دي چې کوم مضمون د غاین زایدن قائم عدالت کلام په مصبت ته یا فینن ز و لڑ دے عزیز مقابل کم نے ظاہی نفی میں درماسر اور شوا ناس نہ نا دیں و لڑ دی ناس نہ نا دیں ندی نفی تاکیدو کو دے اس واسہ چیزیں کے مقابل نفی نہ کریں جو مثبت سے کم نہ خاص ہو خلاف شو. د خل کوو چېنمما فقط د تاقیې دپاره دی او ما نه فيیا نهري بل ما کافر دی چې دا نه بند کعمل نه ان بند کمل نه د صب چې کمو ظایده اوړه ل شوی دی دا ما کافان الامل لی بیاسو کوئی شیئن نماز چیدی دا تاقید لی دی جو مہور علیمان ذکر کری شیئن نماز حصر دپار دی شیئن نماز چیدی دا دپار دا حصر دی اصفرکی نفی و اصواد واراوی. امباکی نفی وی امباکی اصوادی. یاو بکی منتوقی ویل بکی مفہومی. یاو منتوقی می اوله ثابت کیو دبل نه نفکی بیا سو کوئی مطابقتا afara dah sar dai dega porani karim ke se kam dai ke naba mustamal shway dai afara dah dai ke ma illa mustamal shwi ta kay naba tujza na ma دام امر هغه دی قران کې وا ما تجزا ما كنتم تعملون دا امر هغه دی ما من اله الا الله دا امر هغه دی انما الهكم اله إلاب واحد انما اله واحد ميدہ مطابقا ها سره د بار دی ما نه مطابق د حسردا او کوی نظام متضمن دی معنی د ماو الا لرا متضمن نه معنی د ماو الا لرا ماو الا ل چې څنګه متضمن دی دلته کې راول لښوې ده تر پرده استمان تنیت زیرا نیت د بشان بشانه قاضی صبح رحمه اللہ تعالیٰ و تعلیق کی ذکر کڑی دی قاضی شمس الدین صبح رحمه اللہ تعالیٰ تعلیق الفصیح کی ذکر کڑی دی چھے دل تا احتمام دنیت تا ان اصطمار علی حسب البزور ان حنتتن فا حنتتن و ان شعیرن فا شعیرن انا السمارة على حسب البزور میویش دی مداد تخمونو کو ادبار بانیوی ان حنتتن فا حنتتن و ان شعیرن فا شعیرن شسکرینو اقباریوی آغا ملاویگی دویم آقایی زکرکی چه ده نیت مثال پشاند چینی ده ویخته چشمه ده چینه ده دا داری ویخت که صفاو موبوب صفاوی او که داری ویخت گنده نوار و نوارس با گنده وی موبوب گنده وی موبوب گنده وی حضی و جنہ نیت چھرین از اصل کی رباتی نسلا دا حضی و جنہ شاہواللہ رحمہ اللہ و تعالیٰ فرمائی لیتا چھے حیعات قلبیوں لے اعتبار در حیعات قلبیوں ظاهری ظاہیری شکل لعمل آگا چھے کم دنو خوې خو ته هيئت قلبي خراب و قلبی نا او قلبی عمل کولای نشي خو ته هيئت قلبي مزيدار و وګور ظاهر عمل له پونځکه هیڅ کوم نتیجه خراب وږي حضور ورته وله هيئت قلبي و له رب چې دا باتیں اسلام شي اگر دائی ویغ تے قرآن دي وئی دی لَن يَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِيَنَا لُحُطَقْوَهَا مِنْكَ فَا سَقْوَى دَوَاتِنَا غَيْسْلَا دَ دو صحابه اکرام دو صفت بارک اراغی چه کانو عبر رحازه الامت قلوبا کانو عبر رحازه الامت قلوبا فردی امت کی د دفاو کجولو والا آغا چه کمدنو صحابه اکرام آغا چه کمدنو صحابه اکرام مزدی انمار اولو کی وینیاث استمام ته اشاره دا چینه یاث ډیر زیات ضروری دي الاعمال جمع العمل اعمال چه کم ده نو تعریفونه مختلف دي امام مراغب سفاهاني نعمل تعریف کی ما یکونو عن الحیوان قصدا ما یکونو عن الحیوان قصدا قلیات و بالبقا اغط تعریف کردے لغاتو کی خیل کتاب د کلیات و ابل وقع اغیو ما صادرہ عن فکر و رویت عن فکر و رویت د رنگ دلوغتو یو عالم امران عبن السلام اور اس کم دنو اپ مل کوي شیار ای عبارتن <عن> ان حرکات البدن اول <عمال> عبارتن ان <عن> حرکات البدن نظری تعریف نوموکل د کی یو معلومه شو دعولنی تاریخنا چه عمل کی قصد ضروری دی دوئیم فا عمل کی علم ضروری دی دوئیم تاریخ نمالو مشروع ما صدران فکر ورعیتی تا پا دے که عمل چه دی نو محرون بالعلم بی دیو جن خلق ہوئی دی و العمل مقلوب العلم العمل مقلوب العلم. دا عمل دا په علم کې قلب شوه دی عین او خپل ځای ده په دوار کې اوستون او دور په جزئ دی علم ميم بهل کا لام زې تو لام د ميم د څو عمل شي مالعمل و مخلوق العلم درهم چه کمدنو فضی کی دوان چه کمدنو ضروری دیو اس امراض عاملو دې که معمول ته اشاره وي دوامو استمرار دوامو استندارتو اوس فعل شريف فعل نوو فعل کې اراده ضروري نه ده نوو فعل کې عمل ضروري نه ده دریم چلے مودا فیل چلے او دا قول تنه شامل او عمل قول دا شامل نه عمل قول دا شامل نه سلورم د طلعې تکالوبلې شي او عمل اطلاق په کثیر نه نه یو اعمال الهسانیه دی بیم اعمال قلبیه دی او درہم اعمال قالبیه دي درہ وارلہ نیت پہ ضررت تکنا اعمال الهسانیه اغیل افروس سا خبره خبر کولی بن بکر دے چنیتوں کو لے دی منافقان اوزنی کولی خبر کولی خونیت مزیدار ناؤن لاغننی اتنا رشوی خبر شوی نیدی اعمال لسانی اولا انیت ضروری دی اعمال قالیبی اعمال بالجوارح دل امنیت څه ده زون دی او څه قلبی کم دی مقاله نیت دروشي مقا نیت هم په لاره سره قلبی دی نیت هم په لاره قلبی دی بیا نیت لا بل نیت څه وی پرکار وی بیا نیت لا بل نیت پرکار وی ازونو علمانو بس خلاص اګه غ وې ک دا عمل ته کې چې دی که نه م داقلبي ته نه دی شامل او د دغه قلبي ته سرې شاملزل ته عمل ولي دي چې ته عملو مدار په چاارې په نییت فانې دی دلته افال نهري ولي او راواې پو شوې نو دا عمل ته کېقللبي ته نه دی شامل نه دی او افالې قل اوله حاجت ڈویم تیسا معلومان ہوئی شا عمال قلبی دام نیت سا محتاج دی نیت سا دی محتاج دی خطوائی چی نیت لابی عبل نیت پا کر دے نموائی نیت مستثناء دے پی استثناء اقلی سا نیت مستثناء دے پی استثناء اقلی اگر ان اللہ علا کل شین قدیر کی الله رب عزت مستثناري دي کوم ربي استثناي خپل سره دې استثناي خپل سره بتا بیا چکم اعمال لکفارو دي هغه محتاج دي يڅنيدي اعمال لکفارو تکافر انج کومو نیک کارامل کی او نیت به ګډیر مزیدار وی وان قبلی تکافر اعمال په نیک یا په نیک نه ګرزی ا دکافر چې کوم اعمال حسنلی مضیث ان یت کی تیوار نشته تو من الامال په اعمالوں کې داخل لکھنا تو روک تو روک ترک یعنی اوشیز پری خوضل اگر گناہ پری خوضل مدانیت محتاجیوں کا چه دین از دو قسمه دی یو ترکی مجرده دی او بل بلترکی غیر مجرده او سمان دیکی وی دی ممکن چې موجودی گی در مو وجود در بار یو اسباب پا کردی سبا کردی اسباب پا کردی سبا کردی اسباب دویم شله رفض موانع او برقرار ده شي وجود د بوایص او شي رفض موانع او شي شي نو اسه ممکن د واجب شي بیا مور کی لهو اسباب برقرار دي او بل رفض موانع او برقرار اوسو که عمل درسی و گنات چه در حقیقت کنون در وجود سبب اون نیشته چه نیشته؟ او حرف از معنی آمه نیشته صحیح دکه نه؟ یعنی موجود دید در این کول و موجود دید او دفع آخه دید یا شیط تاک اوپه ک طالب کو مدسه کې دی ک مدرسسه کې دی او اب د نظرهشته صحیح ده که نه عسباب د بر دی او را په د مووانی ومو شته دکه موانې موجود دي که نه موانېدي موجود دی نظرې نه کو مدسه کې دی نه کوې بعد نظرې نه کوې دا تر کې مجرب دی ترک کسے بلے تر کې غیر مجرد تر کسے شی غیر مجرد چې اسبابم سدي موجود دي اور افد چم شوی ده موانع او شوی ده د تر کې غیر مجرد دی از کارنه کې تر کې غیر مجرد ده لکته پر اس بازار تعال لینګ پروت تا اولته لکته کمندونو جناکه وليدي وزده غضایه که اسباب همسیدی موجود رفت موانیه او شویده اجنیه چیلی رکل ده و دکان که ناز تا ده ورابانی پوشوی بکتیمشی لکه رفت چام شویده موانیه او یا خاید موبایل و سره و خدم عزیز کمدنه لکه و کور که و تا ناز یا کامره کې سوکسته ناز ا دې موجود دو څومشته اسباب هم ستوړف زده چومشته تب کاټم کې د ګناپ ریکود داتر کې غیر مجرر دا داتر کې غیر مجرر هر کې مجرر لنیت تجث وې کا یک کې کېدی ته کې په اونې کې دابه امرو کې داخله نل احساسه هر کې غیر مجرر کې نیت نسته دې ایسباب په کوم ن ده دا پرخواو پای سبب موجودو رافه د چا شو معو شووه او چې په کومسبڅ کو پرېخوا دیت ل بارده خبره باې پو شو د دا دا, دا کپ په نفس دی لاان فیلیي دی کپ نفس بندوللي دا فیجودی دی دد فعللی جو چې کونو نیفیر سلرہ وجودی لرہ دردت آجاتو نیت تسو آجاتو نطروب من الامال شکم تر کے غیر مجرد دے انداز شکم رفا عمل کے داخل لے او عمل لا نیتو نبکاری نو انم الامالو بن سلامره عنوان مونږ له یو په تحقیق د بنیاړتیا په دغه کې تعریف د نیت فرض د نیت او د اراده اقصان د نیت اقصان او تا مطالق دا جار مجرور بین او تحقیق دی مسئلی فقهی شا نیت فی لزو آن نیت فی لزو لایسو خبری بین نیات کی ضروری بی برسرع او بلا تلفز بین التلفظ بالنيه نيه چهره نوايا انوي ده لفيفي لفيفي مقرون لفيفي مقرون نيات ر دغه یو مانای شوې ده ترجيح احد المباحين ترجيح احد المباحين دو جائذ قرونه کې یو ترجیح ترجيح ور کول احد المباحين اول ممکنیں دجایس کارونه یا ممکن کارونی عارف کی دو کی یولہ ترشی ور کول یولہ ارجی ور کول لکاتا سبق سین دی اندام یو ممکن کارو او د دنیا کا سر کولم یو ممکن څوک کارو تاسو د دنیاوي سر په ځای سبق سق له تررجي غورړه دا ترجیح ورکول دانییت تیاصل کې شو لګ دا ټای سړی وو د کدیم شو لګا لګا شپه مع شوو سره تره شو وي او بند ل ګاډر د ګپ شوپ په سرهغې لګهوللی وي او خپې میورله ګ راوللي وي او دا تیم لگا ماشیم چھوٹی کئی تا چنور رو خیزی نماشی ستی چھوٹی کی او دا تیم کسڑے لگا لگودشی نوم لگا قوان کئی لگا دامیو ممکن و مباحکارو او تاسو غیل <سؤال> اللہ تورک را غی قوب لیارم ما شا اللہ سبحان اللہ کنا زن بختار کتاب بکتاب کیوں مو دی لگا باہر حالا او هغه کتاب له کتاب له ترجمه ورکړه او خوب وسو پرې خوذ د دا ویل کې دا درا پاسېدل او دا یو سیز پرې خوذل بل روشه تول د اصل کې لیدل دا شی ترجمه عادل ممکنین بهن تعریف شوې دې انبعاص القلب الامه يهواه یا امبیاس القلبی الى نحو ما یتمناه امبیاس القلبی امبیاس القلب بذلرا پور تا کیدل الى نحو ما یهو یا یتمناه ها وسط ترقتا سلاجلی اپاڑی داړې تم نه کوي هغې طرف ته د زړه پورته کېدل حیشان پو دا چې کمدنو د رییت لغوي تاریخو بیا سرقللوي اعلانه حما یا هو هو نهو دنو لکوو بد کړړی دی به بیا سرقلل دي اانانه شو معیارا موفق او معاً موافقا لغرضه حالا او معالاً به کې سفاده وي یا حالی فیده وي او ی معاللي فده وي هغې طرف تزلو را پورته شي مفق ل غرضې او معاً دغه تو چې کومه نیت وای استلહી تعریف چې کومه وکای الاراده المتوجهه الى الله تعالى الاراده المتوجهه الى الله تعالى غلط نیت تقسیمه ګو تقسیمونه تا یو نیې صحیح هابلنییتې فسییده ځکه د انبیاز شودي دا د زړ دا امبیاز راپورته کدللودي او غرض نو ل غرضې مو پتلې غرضې او دا غرضې صحح دی او که غرضې پېیده دی داغررنې صحیح دی او که غرضې فسییده دی او کدا غرض غرض صحیح او نیت څه شو صحیح شو او کدا غرض غرض فاسد او نیت څه شو فاسد شو نیت فاسد شو موافقا لغرضه حالا او معالا او نیت صحیح او دې یو ممکن تا یو ځای اس طرح او دا غراپور قرط کې دل وجه صحیح وا هرڅ کچه الله را نارضا شي یا الله ز حکم د وجه نه مخلوق خدمت کوما هیڅ <miners> وا یا جنات طلار شما حسباعدی زیرنه دي ولا ګذاب هرڅ شي دي صحیح دي او که فساده ولد خرجونو لکه مخ کې مونږ وضاحت کړو د دنیا چې کمندونو نیتې فاسده شو د دنیا شو د دنیا ته فاسده شو د دنیا چې کمندونو اقصام نېر سې کوله کې نیت اقصام یو ختم تميز بین العاده والعباده ها غنیت چی نیتوی دا پار دا تمیز بین العادتی والعجواده لگا وز منطحر را پاسی دلیو چاو یو گوٹ و بس کلیو چاو تا بچای ملاشیو چاو تا ناو آسوک پا لگا پاسی دلی و بس طبیعت پی خور پڑو منبی و بس کلیو نچه یو بس گوٹ تنده وراروان شوی مدرتی تا اوغه ولاګه ترماس پخينه بوري ستې به مانا اوچي شوندي سي نازي ولاګه کدي ټيم کوه ته خدا په پښه یو کاپ چا مې لاو په لګه دي ته پوري سكيږي ټول دي او روزه نه دا نه دا او ځنه دا په همڅه کېشته کېشته همڅه 350 په شاناسه څوونه مدار روزنه دا دایده روزه په کې دې اولاکا دانو دا سشیدہ امساق دے خدا عادت دے سشیدہ عادت او دماغ سن نیتو کو یارد پیشمانیتیب نیت سکو او چې سبا وزرو جانی شما او اس امساق کا ینا دا امساق عبادت شو نا دے اعادت او دے عبادت سی فرق نیت کا و د دے پار دا تامید او اس یو سڑے دے او رتل دے عمریلہ او ال تکی تینا ملگر روک ملګره د سشوي له اوښه مې او دې په تواب کې چې بیت الله نه چارچا پیرګر دي وي ثواب کې ملګره ګورم سر خو نیت دې د تواب کړې نه دې په کوچا کاریو لگاولې ملګره پیدا نکټ نو بس لگا څه څه دا عادت ته عبادت نه دې یا موږ صفه او مروه کې سګي ګر دې شرطه ملګره ځان لا ګورم نه کړم نو ملګره روښه د صفه مروه ده نو دا لکه شپ کله کله ملګرې سړي سره میلا شي یو ملګر اومره کوي او بل ملګر او سره راه میلا شيهغ ور ته و و ز به د سرب چکارلاغو داو ګر تاه رو ش چرته هغ سر راې ب تاجګر دي یو ومره کوې او سر را ب کېږي دي اوانې په د مو سره کار روخانې حمد ګ راغه وی مزوبیا تاسو سره ګرځم او بیا مو تاسو ما نه روکشي کا به ګرځې درا سره صدا خوئی صدا عادت ته عبادت فرتي حضرت اوスタル سره غلي په نیک راغلی راغلي ناستغو کذلک ولا نذکی علی الله احد او په نیک نیت راغلی تاسو کتاب تناسي تاسو دناست عبادت ته او کوزی او کثرار زید کې څلور کار ما سره کار دی شو کيناست او ګنت درې پوند راودي هغه باندې پوه شي هغه عادتینو هغه عبادت نه دي او تميز دینه عادتول ایبا پېشمنیت هم کې سړې پاسه یوا څه کم نه و غوښې وي په چيز ورشي او مې خوې ورځې نه دي نشتا هغه پېشمنی نیته نه ده نو په دا کډوره ثواب نشتا عادت ته لا وكني ينته بطوكو نسوش اسو تميز بين العبادة والعبادة بين. تميز بين العبادة والعبادة تميز عن عبادة وعبادة دزدور عبادتون وفرق ما اسفخين سنتو سلور ركاد اللہ جسول تالیبان لدھا قول توفیق پورکی، ڈاڑیت دلگانی، سنت نکی۔ سلور رکات سنت و سلور رکات فرد، پر ای شکل کی سری، یاو شانجی، او فرق بچا را جی، فنیت ترسرا جی، فرق را جی، یا پرونی سلو رکادم از پخین، او ننینی سلو رکادم از پخین، تا شیدی یا شیدی، و تو وزار قضار آرائی خبر اوانی پاشی، فرق ببچاری پا دید، پر نیت سلو در روزی، فرزی، و در نفلی شکل صدر، یا شاندی، فرق ببچاری دید، نیت سلو روزی، پر نیت سلو روزی، فرق پر نیت سلو روزی ادازی تمیز اتنیت را جی د پر دو تمیز دو عبادت د تمیز دو معبود حقا دو غیر حقا یو معبود حق لعبادت تی معبود حقا چکم دو نعبادت تی او بالغیر حقا چکم دو نعبادت تی صحح تا د نی سرهفره خرځ چې توس لکه دغه واخلي چې ل که نه او طالبانو لعلون د الله در دا د پااره چې دا چې کمدنونه لکه معړی شي اوبل سب و داره چا د پااره من نخته عبادت بعده چا د پااره شو الله دپاره او بلې او کاک چې کمه چې ل د غګنی ور دی پو د پر بالاله موه او سیو چ ل دی یو مدرسې ته را سیو پیر به بالاله پوي د کونیت سرپارهغې د معبودي ه د پااره شو د معبود خیر هه پاه شوه پوږ لور چې کمم نه نو دپاره د تمز د بعد چې مقبوله د غیر مقبوله نه عملې مبه د غیر مقبوله مغولونه اس صحیح عبادت د توجهه اله عبادت د الله دربار کې قبول شي او شریعت غلطي عبادت د الله دربار کې نه قبلي کې عبادت رب رضاد په دربار کې نه قبلي دو قبلي دو نه قبلي دو مثلا مازو ماستو های دخنا بسوشی امال مقبول او دغیر مقبول لطمیت ده پا بانو شو او سلکا یو قصد یو دو قصان دی دواره یو ایمان پس یو مستشدی ولار و یو ده ده پارا ولار دی چیز مانا اللہ رضا بل زده په وړاندې چې د ریولو کې د یاسي د بساله موقعینه خبرونه پوښته چې کوم یو قبوللې چې کوم نه الله درزاده په وړاندې دا قبوللې چې کوم یو راونه نه ثوالیسکرن الله قل نه قبولله خبرونه پوښته واده شو عمله او غیر مقبول دا ویده फरक د فارې دا چې کمندونو په کابل شو هغه دا فرق شو دا دا اقسام د شو درې فرق د ارادې او د نیت ارادې او د فرق چې کمندونو فارقون ذرو ذکر کړي دي ياد را چې اراده چې ده يا تعلق بالمعجوز اراده يتالق بالمقدور والمعجوز اراده په دواړو پر متعلق دي مقدور او معجوز دواړو پورې کمم یو سړی کول هم نه شي نو اراده کولی شي کاجز د دی د نوراده کولی شي اراده خوکه که نه تبلیف کا کا چې ښهوای وه که نه تهوي ې و دا ګې نه پرېدي که او ګره نه پرېدي نو هغې تهوي دد خو ګره نه را ځي راده خودي که نه اراده نو اراده چې کمون تعاللق خوبل مقور ول او یا تعال قوبل مقدې فقط یا تعالله قوبل مدې فقط دویم کوه دویم دو دومه چې کم نه نو دا چې اراده چې دا نو دا د خیر د فیل کېږي و زماره پلان کینه د دې سیسه دا اراده را د غیر د فعل هم سکیږي اراده او نیت د غیر د فعل نکې از ولته عام چې زموږ کومه خو مال نیت توکا نیت د غیر د فعل نکې او اراده چې کم دا د غیر د فعل کیږي دا چې کمدن نو زننو عالمانو کول کړو چې اراده او فیل دواړ اراده نیت دا مترااد کې بنیات ان مل و بنیات د بنیات چې کمم دی نو ذار مجرور تعلق ذار مجرور چار سره متعلق صافي وي چې ذار مجرور متعلق دي اصل هو او توجدوري له متعلق دلی سکندر عام نه ان ول اعمال توجدو بالنیات اعمال موجودی کی وجہ سے ثنیہ اثرہ یا انما الاعمال تصح بالنیہ امور نہ بچا صحیح کی ثنیہ صحیح کی بنیہ فاندہ نو ا گئی ہوئی متعلق فعل عام نے احناب چکنلوئی شینی متعلق خاص سے ذکر نبی علیہ السلام شریع احکامات اور راغلو نا انما الامال تعتبرو توجرو یا تصابو یا انما ثواب الامال بالنیاد انما اجر الامال بالنیاد او انما اعتبار الامال بالنیاد املوں اعتبار اجر ثواب با نیت پانے نه کنیت سمو مراتب علیه وجه کم دنو د سواب غری ثواب او اجر و سشی او کنیت غلط و مراتب علیه د اجر او ثواب نه ګری شوافی او طوی تاسو سکندر <سيطالشيخمدر> او تصيحو تجدو هاي چې څه څه حد اعمال او وجود د اعمال څه حد عمل او وجود دا د اعمال دا پیاوړی نه ده په دانه محسوساتونه انکار ده د محسوساتونه څه ده انکار دې ني خپلې وی نوم کله کله عمل څه شي موجود شي نلو بهمهله طالان نه مونږه د ح سولی وو چې مونږلی اجازه تلول حزیي سراکاو صحیح ده که نه زمون غیم سر ټ چتې خو دا خبرې نه کوم که نه که نه بس نور په کېسه دي خو نلو او آن مفتی کې فلاې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 پیالې د چاڅرا پر طرا دک انا سابه کې فکر نو کتاب زده کو دلته ډش په اړه ورواړې دا پیالې میز نکته څه شو لاړه پیالې ماته شو چېن تې شو د دې کتابونو سره نور څه شو ښه شو قالې نور څه شو دا ټول اعمال څه شو موجود شو ددني هندو وتا زه هیڅیا څه انکار کوی چته سوې چې نه ملامال توجد بالنیات د ذنیت نشته دا زموږ عمل شته موجود ورآ پویګه کنه دا نه چې څळे په لار روانه ده کېلې پلاس پوتې په هغه خبراله غیر ارادي کوئی کنه غیرې نیتسته چې ده په کې له او پرځ باندې پاتې خلا کې هو خش او خوې ده خو نه ده له ماله کنه نه غیره کنه زما مکېزه اوخ بل جوړ شوو کاپې پریوت د قشان دی او سره کمدنو د د کتابونخاص شو ته د جاېسه شوي خاص شويته دقاللم ما شو ته د موبایل ک پریو خبر د دومره عمل شوو او شو عمل نیت ش نیت نه دی تا د مخصوصات نه کار کوئ دل ته دو ته ووي چې نهبیې سلا د السلام چې کمنو بیان د چاالله راغلی دی احامی شرو له راغلی د احامی شخصو بیان له نه راغلی احېو بیانله نه راغلی د احامی شرغو بهیان راغلی دیلهیبار مرا د عملو عجر د عملو سردي م شواف ته وي تا تخصص کوي اجر د عمل وجود د مالي نسخه کو تاکسي سټو سګوې تاکسي سټوې اهنه وټوي وي مونږ تاکسي سټو کته تاکسي ښایي بل تاکسي جوړ نه خاري مونږ استانه تاسو کوه په امالو کې خو یو اعتقاديات دي اعتقالیا کوپري دوا او کوه و عبادات عبادت تیو دین کی عبادت تیو عبادت تیو پی اتفاق دو مومنیتو والا معتبر دے دو دو دو پر اُبادت تیو انا دیپا لکا معاملات تیو معاملات تیو کی نیت ستے و قوبات تیو و قوبات تیو کی نیت ستے و معاملات تیو بلا اخسام لر معاوضات تیو معاوضات مالیتی مناقعات تیو م غیر معاوضات تی لکا عهبی و خبروانی پوسې دې ټول کې چې کوم نس ته اچشته نیت نشته دا رنگ چې کومو حکوبات کې سزاګانی قصاص ته حد ترقضا حد زنا حد قزت حد شرب دې ټول کې نیت ته فلشتا اعتبار نشته دا طاجته ده دور شست کولو خاص سر نباي کا تجربہ الا تجد زما تخصيص ده تخکاری سپالتخصيص ده نخکاری پر تخصيص ده نخکاری احناف وتداوي چې وجود مراد شي او صحت مراد شي او د دې وجود او صحت نه شرعي مراد وي مرادي شرعي و مرادي پدین او وجود او صحت هيسي مرادي د هند بیا د مخصوصه په نظر انکار ده د سکندر بن نیاز مجرور مطالق مساله تحقیق دیو مسئلی فقیی چه انیتو فی لوزو انیتو فی لوزو دا جه کم دنو دی حدیث دلان دی تس چونکو مطالع کرد دا و پکر آغلی دا گینی نو شاہ ورشاہ کشمیر رحمه اللہ و تعالی فرمائی پیدا دیزان لکار کتا لی دی پیدا دیز دی نه دا نا دا دا سنی دا. دا کتاب لوزو سے دا مسئلہ سوافي وي وي با وضو كنيت فرض وي دليل ذن لاوي قالوا جو عملا اصبروا ولا عمل الا بالنيه والجواب وي فلا وضو الا بالني صغرامو ظاہرہ دا چلو زو عمالو حلو زو سشے عمالو او براد باردلیلہ حدیث سیئے انما لامالو من ولا عمل اللہ بینیہ انما لامالو من مازبور کار کئی نتیجہ روہ دا چلاؤ زوہ اللہ بینیہ احنا بوې چې نیت او سنت دی احنا بوې د وضو او د دوه حیثیت دی یو حیثیت دا دی چې دا چې کومنه حسي عمل له طهارت راولي دغه چې عمل له طهارت څخه دو همدارچې د عبادت ته او د کومننو مفتاح و صلاح تے منصف کی گئی عبادت تے مجزد پارا شرط تے شاولنی حصیت تر ایوالی شدہ حصی عمل لے توحارت پی رازی نبیلنیت تاجہ تب نشت تابا غیر دنیتو موجود کے دیشی اور دیمچے کمدنو حصیت تے شدہ عبادت شی و مرتبون علیہی دستواب و وجر رو گلے mareb etebar wala niyat نیت zarurat hai niyat tau jo musko ma do musza para do sopoma aw do sop do musza para aw do sop abani taim hi sehat wala libani wala sata jarte niyat که ajat te matlab daray taliban دو malgar uli wo 1 2 او هغه څنګه دندانو لږه خو مزيده او شرافته ده بس مخ کې اول دا شنو اوسه شوه خوش په دیواله اوسه یا چې دندانو بل ملګری په داګه دایوځ او بل ملګريا پر ولړ او دوت چې دندانو نيور په پکو کرا او مخه ولومګون ګلونه وروملو نه سر وروملو په او اوکول او د په بیا او دسمونوس کېږي خو د دی او د سوار نه شته یا باران شو دی روانو دستان نهتهپو پریون شو کهد به حالت جنابت جنابابت کې و دو اوو او په دغ اوده سووم ککیږي مونزوم کېږي او سوابوي په دی او د شته سوال مشته خبر روانې پوهېږي که نه ماکونه ل چې ګو د سواب نهري ماب پووي د او در دوایهیتتو شوافو ته وایي چې تا سوایي چې نه عملو بنیات د بیت مالف چې کمدننو هغهتهو توجدونه دی جوابونه موګ وکړو بلکې هغه د توجرو تو تبرو توصابو چې د عاملورو شووار چې ق به چا دی پهنی چا دیله دا وایو چې دا چې کمایي چې تسیور توجد دا چې کم دررو په مقصسوودي وادهوکې دی دا په ووسایو کې نه دی او او د د ووسای نه تا مقاصد وکې ووسیل وکې نه اوسکې مقاصد وکې په ووسیل وکې نه تلف بنددي یا دله مسئله دی په باندې اول ځان دا څه کوي چې ګوره نیت موږ عامه مليتو و نیت ضروری دی ان عمل اعمال بنیت د هر معلوماتو چې نیت سره ضروری دی عبادت او عبادت تامي سپچا نه پنیات راځي دی عبادت او عادت نیت پچا راځي په نیت بچارایي مليت باندې راځي نو چې تميزي یو عبادت د بل عبادت ته ونشي تا چې ګي عبادت په قصود او ونش وکنه دي کړي زیات غفلت کول شي مونږ کوول شي چې بچو باندې میس کول مشته نو مونږ نیت نکړو دي ته ور ډیر زیات سول شو اوس ته چې په دې د کمرې نه راپاسي او ته رالې او دسته یوکو او داو میں احتمال شتے چیتیم شتے تی سنت کئے داو میں احتمال شتے چیتا نا پل کئے داو میں احتمال شتے چیتا قضا منس کئے داو میں احتمال شتے چیتا زماز بخیم منس کئے پردی شتے گنشتے وہ دا طول احتمالات دیکی بیومت عائم کول غاڑی کنا اور ترالے دقشان لی نیتو تڑو تا تنیت کرو اکثر طالبان بی نیتا منزو نہ کئی پدې وړې سیمنه پارې لري شپږ ټیم وړې کې نویات حاضر اول ضروری دي شپږ چې کمو سنت کوم نفل کوم یا فرض کوم یا قذر کوم دا نیت حاضر اول دا ځان ته ضروری دي سید زړه حاضر اول ضروری شوبما صفین فرض کوم د نماز پڑھین سکوم فرض نماز پڑھین فرض ته تو کیسه دا ضروری وو دا استهزار د نیت او وقت د عبادت کې څو ضروری وو نو اه عالمانو او الفقهاو چې په خلیله دی نیت وکي وو کې نیت په وقت د زړه څو اعمالو بیا سر کل نو ولې د زړه سو اعمالو او د خلیله راته ووې چې د تپ ته ولګي چې د ما سره حاضر ده اغه زړه د حاضرولو غو مقصود د حاضرولو لپاره د جبه سوی نیت وی چې نیت میو کول د اخلاص او ذورکاته فرض او قطایب گزارم د سیرو سارو دا ګردانه په کې او څوک کو کو د شرب د دې لپاره چې د زړه غنیت شیش حاضر مقصود د زړه نیتو د جبه د انیت وسیلا و جبه د انیت سوا وسیلا کچر تاسو د خوب د جبی دانیت مقصود ګرځي او د سره نه راخله ده د سره نه ست دي او دا ذکر دی صدا تعلق بالنیت به دات دا ناجایز دی بیا ذکر دی په شریعت کې څه ثبوت ثبوت نيشت دا بیا چې کمنو به دات او چې وایي تعلق بالنیت من صرفه شیطان او حدايا اتا لفظ بینیتی من ورطت شیطان اغدای دی زموگی ابن الحمام صاحب دفت القدیر پا کم دی سخت دی ایدادی خلقو زان لستکار قدل دی او کچرتا دی مقصود دی ظلمیتو گرزی او دا دخلی نیت صرف او صرف وصیلہو گرزی د پار دی استہدار القلب شر ظلمیت سشی حاضر شی ظلمیت سشی حاضر شي دا غي د فار صرف ته ګرځي وسيله سکے ګرځي نبيات کمنه تلکفل بنیت جایز دی تلکفل بنیت جایز دی نو مطلقن بدات او تل بکار نه دی په دې په اهمیت پانه نیت خلق کوه کول بکار دی چې د عبادت په ټیم کې منزوره په ټیم کې استحضار د قلیت سکي کوې نیت حاضر اول ز کمنو دا ضروری دي ځان تا لازان تزردی انم الامالو بین نیات و انم آلیم بس پر